Iată cum, vezi drobul cel de sare de pe horn? văd, și? Suimâța are să-l trântească drept în capul copilului și să-mi-l mare. Vai de niniște, bine? Știne. Că bine zici, fata mea. Se vede că-i -i, că s-au sfârșit mititelul lui zilele. Și cu ochii pironiți la drobul de sare de pe horn și cu mâinile încleștate de parcă le legase cineva, începul albocii, amândouă ca niște smintite,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 Zise Bună ziua, om bun Mulțumesc, dumine tale, prietene La ce face aici? Ia, mă de vreo două, trei zile Să car iz de soare în bordei Ca să am lumină și zici pot <gri> no, bre, ce trudă Zise drumețul N-ai vreun topor la îndemână? A, bă, bam, bam el de coadă, spar aici Și soarele va intra singur în lăuntru fac cu așa Și lumina soarelui Intră în bordei. <laughs> mare, foarte mare minune, om bun, zise gazda. De nu te aducea Dumnezeu pe la noi? Era să îmbătrânesc cărând soarele cu e, Încă un tont, zise grumețul în sine și plecă. Și mergând el tot înainte, peste câtva timp a ajuns într-un sat... Și din întâmplare se opri la casa unui om. Omul de gazdă, fiind rotar, își lucrease un car și îl își în casă în toată întregimea lui. Și acum, voia să-l scoată afară, trăgea de proțap cu toată puterea, dar carul nu ieșea. Știți pentru ce? Ha, păi, așa, ușile erau mai strâmte decât carul. Rotariul voia acum să tai ușorii spre a scoate carul.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 Poți să-l blastem cât l-ai blăstăma Abar n-are de scârbă Ai un oboroc? Mai de cum să n -am. Păi pune nucile în trânsul El pe umăr și suiele frumușel în pod poiu e pentru paie și fân Iar nu pentru nuci Omul ascultă Și treaba Să fă un dat Drumețul Nu zăbovi nici aici mult ci plecă Mai numărând și alt negiob. Apoi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 Atunci omul ascultă și vaca scăpuie cu piață Bine, mai învățat-o bun. Pentru un lucru de nimica, era cât pe ce să-mi vaca pe Așa, drumețul nostru, mirându-se de această mare prostie, zise în sine, măța.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 Căpșune Și v-am spus oameni buni O mare minciună